Szerúztok, kedves hallgatók, ez itt az Önkényes Mérvató Horváth Oskárral Nyári Gáborral és Roberttel, 0630 20 10 909 az SMS számunk. Ma egy olyan lehetőségről szeretnénk nektek beszámolni, amely lehetőség a ti számotokra, amely lehetőség volt korábban a mi számunkra, mi éltünk ezzel a lehetőséggel egyáltalán nem kötelező jelni ezzel a lehetőséggel. A ti számotokra is ez egy lehetőség. Persze mindenki számára az. Aztán bizonyos emberek élnek ezzel a lehetőséggel, más emberek meg elszalasztják. Aztán tudjuk? vannak olyan emberek, akik később élnek ezzel a lehetőséggel, később rájönnek arra, hogy milyen lehetőség ez. Hogy értsétek, tudjuk, hogy küzdködtök. Tudjuk, hogy a, a hétköznapok mindannyiunk számára gondot jelentenek, vagy jelenthetnének Számukra már nem jelent gondot a, a hétköznapok nehézségeinek elviselése, és erre egyetlen, és azt gondolom, hogy nagyszerű válasz létezik. De hallgassuk, hogy meg, hallgassuk meg, hogy mi ez Oszis szájából. Hát ez nem más, mint, mint az ajánló marketing ez az, annak az életnek a lehetősége, ahol passzív jövedelemből tehettek szert a megélhetésen fölüli luxus kiadásoknak a fedezetére. Egyszer kell beletenni az energiát, és erre bárki képes, amennyiben elsajátítja a megfelelő tudásanyagot hozzá. Én egyáltalán nem hittem ebben a dologban. Én, a, én elképesztően szkeptikus voltam ezzel a dologgal kapcsolatban, gyanakvó voltam ezzel a dologgal kapcsolatban, amikor a Gábor megkeresett engem ezzel, hogy, hogy fölkínálja nekem azt az életet, azt az életmódot, amit most már élek és élvezek, amit korábban egyáltalán is ismertem. És azt gondoltam magamról is, hogy én erre nem vagyok képes. Tulajdonképpen azt gondoltam, hogy én ezt az életet meg se érdemlem. E, és akkor a Gábor azt mondta, hogy de igen. Egyébként, e, nem, igen, ez egyébként nem érdemled meg, Robi, de ez a szép benne, hogy nem tesz különbséget. És mint értsétek, Isten, ez az ötlet nem az enyém. Hanem mindenkit befogad. Sokan gondolkodnak hasonlóképpen, úgy, ahogy én, ahogy ti ebben a pillanatban, most már. De ez az egész nem az én ötletem, bár az enyém lenne, hehe, -he, de nem az én ötletem volt, hanem egy nagyszerű emberé, akit egyébként Rolf hívnak, és aki elhozta nekünk a jövőt, a Kánaánt. De, de valójában itt, itt nem arról van szó, hogy... Hogy... Te csak más sikertelenségének az árán lehet sikeresebb, vagy jobb vagy gazdagabb, hanem arról van szó, hogy te azáltal válhatsz sikeresebbé, hogy sikeresebbé teszel másokat. Tehát mások sikeresebbek lesznek, nem kell elvenned azt a pénztől. Nem pénzhez igen, pontosan pénzhez juttatsz másokat, és ezáltal te magad is több pénzhez jutsz. És hogy ez egy működőképes modell, nekem se volt egyszerű egyébként ezt megértenem, még nem is nagyon bonyolult egy pár órába beletelik, amíg ezt, ezt elmagyarázza a, a kolega az. É, nekem például Gábor magyarázta ezt el, és mire megértettem ezt a struktúrát, így világosá vált, hogy azzal, hogy másokat üzletbe hozok, és mások sikeressé válnak, azáltal lehetek én még sokkal sikeresebb, mint ők. Én, Miért választék ezt kettő hogy barátság és üzlet? Amikor a kettő lehet egy és ugyanaz. Azt mondják, hogy üzletben nincs barátság, de nyilván ezt azok mondják, akiknek érdekelben az sikertelenek. És a sikerül Engem András és Eszter ö, ismertetett meg ezzel a világgal, és ők, ők őt, nyilván ti ismeritek ők és ők vittek be ebbe a világba, meg még egy másikba is, de arról most nem szeretnék beszélni. Andrew és Eszter, bocsánat. Ö, te lehet, hogy így ismered őket, megy a fórumokon így általában így szokott lenni, meg a weboldalukon. Én is hitetlenkedtem, de egyszerűen működik, különben nem élnék, nem, nem, nem lennék most itt. Mert hogy mindannyian hogy éltünk, mondjuk még két évvel ezelőttig, amikor meg nem ismerkedtünk hát ezzel a világgal? Hát nem voltunk sikeresek, finoman szólva. Amikor ebbe az országba megérkeztem, az Ellis akkor egy cent volt a zsebemben. Sőt, azt megelőzően én nem tudtam enni, nem tudtam aludni rendesen. Csecsből szoptam a tejet, beszartam, behugyoztam, és mások ápoltak. És, a, és, és, és nem egy hónapos voltam. És onnan álltam föl. Nem, nem az, az igazság, hogy, hogy az emberek hozzászoktak ahhoz, hogy sikertelenek. Ez a sikertelenség aztán ö, fogva tartja őket. A, tulajdonképpen minden azon múlik, ahogy önmagadra gondolsz. Hogyha úgy gondolsz magadra, mint valaki aki sikertelen, akkor értelemszerű, hogy nem is leszel sikeres soha. Ö, át kell lépned először egy gátat önmagadon belül. Valójában ezek az akadályok, bár te azt hiszed, valójában nem kívül vannak. Nem kívül vannak a fejeden kívül. Ezek az akadályok ott vannak benned. Benned, a személyiségedben. Valójában nem akar sikeresé válni. Valakik visszahúznak. Hát általában azok a sikertelen emberek, akik körülvesznek téged, és a saját sikertelenségükben. Valakinek már van valamiük, mm. valami egészen mm. kevés, valami egészen pici. És arra, büszkék egy és, és ezt cici, cici, egyébként nagyon féltik Nagyon gyakran ezek nem más, mint a testvéred, az apád és az anyád is. Ezektől az emberektől kell szabadulni. ami rosszabb. Azok az emberek, akiket a barátaidnak hiszel. Még azt állítják, hogy ne vágd bele, ne csináld, nem sikerülhet. Az a kérdés, hogy ezekkel a barátaiddal van üzleti kapcsolatod? Mert valószínűleg nincs, mert hogy, mert hogy azt gondolod, hogy üzletben nincs barátság. Na ez a nagy tévedés, és ezt kell bele. De hogy lehetne velük üzleti kapcsolatod, amikor teljesen sikertelenek? Tehát valójában hogyan lehetne üzleti kapcsolatod valakivel, aki azt se érti, hogy mit jelent az a szó, hogy üzlet. Olyan barátok kellene, akiknek üzlet. el lehet adni valamit. Üzlet. Legalább ez, a, ez, a, ez, a szó, ez a szó, ez a szó, ez jelent valamit. Persze nekik ez semmit nem jelent. Nem jelent, mert nem értik, nem jelent, mert nem ismerik, nem tudnak saját magukra sem úgy gondolni, mint üzletemberekre. Ezért valójában ők az üzlethez hát én nem is tudnak hozzászólni. És a helyett, hogy kérnék és elvárnák, és adott esetben értékelnék a segítséget, amit nyújtani tudsz nekik. Ugyanisten milyen egyszerű nemet mondani. Milyen egyszerű nemet mondok. Ők szeretnének téged sikertelené tenni. Ők szeretnének téged visszarántani arra a szemét Dombra, ahelyett, hogy, hogy belét kapaszkodnának, és élnének Hiszen... a lehetőséggel, hogy te őket sikeresített. Hiszen, hiszen a csoda ott van benned? Mindannyiunkban ott van. Mindannyiunkban ott van, és megérdemeljük. Nem igaz. Megérdemeljük. Nem igaz. Meg kell szabadulni ezektől az emberektől, és gyakorlatilag az üzletépítés során azt fogjátok látni, hogy vannak bizonyos emberek, akiknek egyszerűen nem veszitek a hasznát És az ember, ilyen emberek előbb-utóbb egyszerűen lepattannak. Én ezt csak így hívom. Lepattannak. Azt szeretnénk, hogyha meghallgatnátok velünk közösen Rolf Kipp gyémánt fokozatú értékesítő oktatófilmjének a hanganyagát, és a tanulságokat közösen vonnánk le, és reméljük, hogy amikor ezt meghallgattátok, akkor a végén már egy hajóban fogunk közösen evezni ugyan a fejé a Hallgassuk meg a videót, ami megváltoztatta mindannyiunk életét, és a tiéteket is megfogja. Jó napot! Ide kell kézbesítenem valamit nyújszívornak. Ez ön lenne? Ó, igen, én vagyok. A kép. Várjon csak. Én, Nyuszi, mindjárt megeszem a kalapom. Nem hiszem el. Ez te vagy. Együtt jártunk iskolába. Mi a helyzet veled? Hát nem nézel ki túl jó. Nem szeretem a munkámat. Állandóan csak a rohanás. Elegem van a munkámból. Azon gondolkodom, hogy valami mást fogok csinálni. Van valami elképzelésed? Még fogalmam sincs. Mit szólnál egy üzlethez, amiben csak emberekkel kell beszélni? Az mit jelent? Az ajánló marketing egy speciális formája a direct marketingnek, amelynek segítségével felépítheted a saját rendszeredet, és megélhetésedet biztosíthatod nyugdíjas... Úgy érted, hálózatépít. épít? Vagy néven multilevel marketing, amelyben partnereket keresünk a hálózatunk szélesítésére, vagy termékek forgalmazására. Milyen termékről beszélünk? Egy olyan termék, amelyet szívesen ajánlasz mindenkinek, és a partnereiddel közösen egy csapatot tudtok létrehozni. Mert hát az én életemet ez a videó ezt teljesen felforgatta. Az az igazság, hogy így abban a pillanatban, amikor meghallgattam ezt a videót, én még nem is tudtam, hogy így ez, ez, ettől a, erre a pillanatra később úgy fogok visszagondolni, mint egy életszakasznak a lezárására. Hogy így igazából lezárult az, az életemnek egy sikertelen korszaka. És így kezdődött valami, amiről én akkor még nem is sejtettem, hogy mi lesz. De hogy valójában ez megvilágított nekem valamit. Tehát tulajdonképpen azt láttam, Robert, hogy, hogy ott van sem sem egy karnyújtásnyira, karnyújtásnyira van tőlem, a siker, van tőlem a lehetőség, hogy megváltoztassa a saját életemet. Róban, hogy, hogy most fájdalmas szok... sebeket tépek föl, de kérlek monddál nekünk, hogy éltél még az üzlet előtt. Hát nyomorultul éltem, nyomorult éltem. Elsősorban nem is voltam képes úgy gondolni magamra, mint egy sikeres emberre. Ö, egy, egy... Én a körülményekre vagyok kíváncsi, Jó, jól emlékszem, a pedagógus édesanyáddal éltél egy, egy helységben, amikorában itt szokszék szolgálatot. Igen, egy, egy, egy nyomorult garzomban éltem, az édesanyámmal nem de tulajdonképpen újságkihordásból éltem. Ezt most nem szégyelem kimondani. Egyáltalán nem szégyelem nem kimondani, ilyen bevásárlóközpontoknak a reklámanyagait szóltam ki. És mind általában úgy történt, hogy így, nem tudom, fölkeltem hajnali hatkor, kiszorttam egy adagot, aztán elmentem a következőért. Értsük, hogy este fel -ig, így, igen, igen, igen, Nem a, igen, a saját üzletedet csináltam. Mások üzletét csináltam, és mások lettek gazdagabbak, sokkal sikeresebbek. És most, mint hogy én, én beindítottad munkámból. a saját vállalkozásodat? Most egyszerűen azt látom, hogy mindvégig, minden egyes pillanatban, amikor ott volt karnyújtásnyira tőlem a siker és a lehetőség, hogy az életem jobb, jobbát tegyem, és az édesanyámnak az életét jobbát tegyem. Én olyankor mindig ezekért a nyomorult, nyomorult reklámúságokért nyúltam. Miért? Miközben és azt nem értem és visszavontálni, egy olyan területet. Amit szívesen ajánlasz másnak. Erről nem csak, de nem csak, hogy szívesen ajánlok másnak. Valójában arról van szó, hogy ha én ezt a terméket már akkor ismertem volna, nyilvánvalóan nyilvánvalóan el is akartam volna juttatni mindenki máshoz, hát az ember jót akar, a barátainak az ismerőseinek. Hát hogy elsőként a hálózatot értelemszerűen a saját ismerőseidből tudod jól felépíteni. Azokból, akiknek a telefonszáma benne van a telefonodban, vagy a telefonkönyvedben vagy a noteszodban, hát pontosan ők azok, akiket a legjobban szeretsz, ők azok, akiknek a legjobbat akarsz, legfontosabb azok, a legfontosabbak előbb? a számodra, Értesüljön hogy őket erről. Pontosan, hogy segítsd őket egy, egy olyan termékhez, egy, egy olyan lehetőséghez, vagy a adott esetben egy olyan megélhetési üzleti modellhez, amelyben ők saját magukat kibontakoztathatják, ők valójában egy sikeresebb életet élhetnek, egy új életszakaszba léphetnek, és csatlakozhatnak hozzád a sikereseknek a frontján is. Akik meg erre nem kaphatóak, akik ebben nem akarnak részt venni, ahát azok lepattannak. Én ezt a kifejezést szoktam használni, hogy lepattannak. Ajánló marketing? Network marketing? Ez számomra úgy hangzik, mint egy piramisrendszer. Miért? Mert a struktúrája olyan, mint a piramisnak. Ez nem úgy néz ki. Mint egy piramis. Hogy néz ki az egyház felépítése? Vagy akár a mély kaptári. Piramis. Pontosan. Most már érted, miről beszél? Majdnem minden szervezet felépítése megegyezik a piramissal. Pontosan. Te már kerestél pénzt? Ezzel a felépítési rendszerrel? Nézd körül. Minden, amit itt látsz, ebből van. A pénz nem terem csak úgy a fán, még a hálózatépítés közben sem, de tudományosan bizonyított tény, hogy ötször többet tudunk ebben a rendszerben keresni, ugyanannyi befektetett energiával és idővel, mint egy hagyományos vállalkozásban. Hogy van pofája azt mondani, hogy tudományosan bizonyított tény? Tehát ez tudományosan bizonyított tény. Ötször annyit, én ötször annyit keresek azóta, hogy csatlakoztam ehhez. Hogy van pofám ezt, ezt mondani? Hogy van pofám másokat sikeresebbé tenni? Hogy van pofám másoknak megadni le, lehet a lehetőséget, hogy sikeresebb legyenek? Van, akinek 8 -szor sikeresebb, van, akinek 12 sikeresebb. Hogy lehet? Hogy lehet elaprózni így, hogy ötször sikeresebb? sikeres? Legalább ötször sikeres, így kellett volna. Ez akkor. Ez a folyamatos önkorlátozás, ez a az, ami megöli az üzletet. Igen, és ezért gondoltunk úgy, hogy hozzátok fordulunk, és nem csak Hátsóját nyaljuk, és azt a tartalmat egy-egybe ide szórjuk, mert el mögött sokkal több, sokkal mélyebb. És halhatátok tudományosan megalapozottan. Én... ezzel az üzlettel ötször annyit kereshetsz, mint, hogy, mint ha mondjuk ö, ö, bármit. Mivel is mint, mint ha egyszer ennyit keresnél. Én, én, vo, én, én voltam ezen az ajánló marketing rendszeren kívül puszér, és öt, ötöd ennyire voltam. Akkor sikeres. Ötöd ennyit kerestem a Puzsért Én nem is ismertelek akkor. Szerintem. Vajon miért nem ismertél? hogy, hogy nem ismertél? Milyen, milyen? furcsa, milyen különbség akkor nem ismertél, most Köszönöm. megismersz? Milyen? Ezt is Rolf Kipnek köszönhetem. Lenne nyári Gábornak ennyi követője, ha a módszere 626. nem működne? 626 követőről beszélünk, írja az egyik követő SMS-ben. 120 követő. Eleinte én is hogyha... kételkedtem de rájöttem, hogy a számok nem hazudnak. Nocsak. Nocsak, milyen érdekes, ez tévé írja nekünk. Sokszor vádolnak minket azzal, Robert, és ebben a vál Vajú őszintén. Robertnek, ugye? Van némi igazság. Rob, egyébként. Uh -huh. uh, egész a, a vállalaton belül, illetve hát a, a gyermekmenedzsereken belül uh, ő már Bobként fut. Uh, szóval uh, kielenthetjük a -e Robert, hogy uh, ez az üzlet uh, igenis járhat azzal, hogy időről időre elveszítjük a barátainkat? Mm. Sokszor vádolnak minket ezzel is. Lássuk be őszintén, ebben az állításban van némi, hangsúlyozom némi igazság. Barátok-e? Persze, ez a kérdés. Barátok-e ők? Milyen jó barátok ők? Mennyire, hogy mondjam, egy ponton az embernek döntenie kell... Hogy a barátaihoz ragaszkodik elsősorban, vagy a sikerhez ragaszkodik elsősorban? Igen, ezek e, sokkal több. A kérdésben barátok-e azok, akik a siker megélésé megállítanak minket? I nem, de... és, és, és akik nem akarnak csatlakozni hozzánk a sikerben. Arról van szó, hogy megőrizhetem az ő barátságukat, de akkor egész biztos, hogy vissza fognak engem a siker felé. lesz-e csak sikeresebb, nem ötször. Ha ő... egy barátot megőrzöl, négyszeresen, de akkor már miért ne őriz meg a másik, a harmadik, a negyedik barátot ugyanannyi joggal? Érted És csak a vége? A ott barát... Barátot, ha ötödik barátot megőrzöd, akkor ugyanolyan sikeres maradsz, vagy sikertelen, és ha hat barátot megőrzöl, akkor fele olyan sikeres leszel, mint voltál. Nagyon kell ezzel vigyázni. Most nem akarok alát kérdezni de egy piramis rendszerben ez ugye adott. Uh, szóval, uh... De az a meg nincsen semmi baját, elhangzik a videóban. Amúgy tényleg el is kell választani, hogy egy nem piramisjáték, pilótajáték vagy ponzi sémáról van szó, hanem, hanem azt támadják, hogy hierarchikus felépítésű egy szervezet. Hát igen, kevés matrix szervezet, meg jellegű szervezet van. A legtöbb szervezet hierarchikus felépítésű. Áll valaki a tetején, Pontosan! és most a lényeg. Pontosan, ezt kéne fia. Ez és kira... az egyház mennyi pénzt keres? Hát látod, hogy működik. A Ez kéne látod, ezt kéne észrevenni. És milyen sikeres termékeket értékesítettek úgy, mint szeretet, vagy félelem. Igen. A, gyerekek, a... gyermekek szeretete. De most az az igazság, hogy, hogy, hogy a barátok, azok jó barátok. De valójában mire való a barátság? Nem arra való a barátság, hogyha van valami jó az én életemben, azt megosszam másokkal. Velem történt valami jó, valami igazán jó, amihez arról fengem hozzájutatott. Én meg szeretném osztani ezt a barátaimmal. De a barátaimnak nem kell. A barátaim azok nem akarják ezt. Na most innentől kezdve az a kérdés, hogyha én őket ebben a sikerben nem tudom segíteni, de ők engem a saját sikeremben gátolnak, akkor vajon ez a barátság szolgálja az én érdekeimet? Szóval, hogy ismét, illetve, hogy, hogy most alát kérdezzek. Mennyit ér e ez a barátság? Igen. E az üzletben e szertettél új barátokra? Hogyne? Számtalan Szinte új, új barát. Számtalan új barátra tettem szert az üzletből, és nem igaz, hogy az összes régi barátomat elvesztettem, mert nagyon sok olyan volt barátom van, akiket sikerült behoznom ebbe az üzletbe, sikerült sikeressé tennem őket, és ők most hálásak nekem, és a barátságunkat megerősített. Igen, tehát én meg a, a... senki nem árul úgy arccel mint fam. Na mm -hmm, erről van mm -hmm. szó. Nézzetek körül, minden, amit itt láttok, az ebből van. És ez sem véletlen. És ráadásul nem kell semmit tennetek, csak emberekkel kell beszélnetek, ami egy újdonság, hiszen hiszen eddig nem ezt írják. Mielőtt beszálltam az üzletben, nagy húzer voltam, háttizságban rövid jó és szandában vártam a buszt a megállóban, és irigyeltem a sikeres embereket, akik már áttértek a pozitív gondolkodásra, és most már a negatív energiákat. Most már az. öltönyben várjuk a buszt, és, és érezzük is a különbséget. Nem, mi nem ha vezetjük ha, a ha, buszt. Öltönyben vezetjük a limuzint. Nem a buszt vezetjük, bocsánat, mi nem vezetünk. Hát arról van szó, hogy mi a saját életünket vezetjük, és révbe vezetjük az életünket, és mások életét, a barátainknak az életét, olyanoknak az életét, Lehet, Bob, hogy te Merlin Buzint vezetsz, én, mert hogy megtehetem, buszt vásároltam. Tartsatok ti is nyári gépbel, és horvát és megtudhatjátok, hogy mi terem a passzív jövedelem és elérése, és a siker. Én is szeretnék többet keresni, ezért szoktam lottózni. Gratulálok! Azt ugye tudod, hogy elég kicsi az esélyed a nyeréshez. Akkor mihez tudnék kezdeni? Ha hogy szerencsejátékkal foglalkoznál, miért nem dolgozol magadnak? De hogyan? Hálózatépítéssel. De ennek elég rossz a híre. Ezt kimondta. Egy jó barátom például, ő azt mondja, hogy nem éri meg ezzel foglalkozni. És ő sikeres abban, amit csinál? Igazából nem. Neki van saját üzlete? Nem nagyon mondanám. Ő egy üzleti szakértő? Nem igazán. Van valami, aminek a szakértője? Nem mondhatnám, de sok mindenhez ért. Akkor engem, Gábor behozott ebbe az üzletbe, ő is tulajdonképpen, Gép, ezt, tulaj... Gép, meg, Igen, tulajdonképpen ezt mondtad, amit itt a nyúlmondas üninek ebben a videóban. Azt mondtad, hogy megváltoztat az életem, hogy saját cégem lehet. És egy kérdeztem, hogy mi akkor a dolgom, mert én, Hát, én nem nagyon értek máshoz, én a kommunikációhoz értek. És azt mondtad nekem, nem én kell, meg, má, máig emlékszem, kellem, máig emlékszem erre a pillanatra, hogy beszélgetned kell emberekkel. És így belegondoltam, mit csináltam eddig az egész életemben? Beszélgettem emberekkel. És mennyi pénzt kerestem vele? Egy hát semmit, egy fillértse. Egy büdös se, És azóta beszélgetek emberekkel, és egy nagyon komoly vagyonra tettem szert annak révén, hogy egyszerűen csak meg kellett változtatnom a beszélgetés tárgyát. De ha, de ha olyan ember tanácsolta volna ezt neked, akinek nincs saját üzlete, aki nem egy üzleti szakértő, aki nem sikeres az üzletében, vagy akár bármiben, amit csinál, akkor nem biztos, hogy meg kellett volna fogadnod. Ugye itt, uh, itt, uh, itt jól bemutatja a videó, hogy, hogy ki az, aki hiteles, ki az, akire figyeljünk oda, akinek van saját üzlete, mint mm. most nekünk hármunknak, mm. Bobnak, Gébnek és Ószinak. Na, hát arról van szó, hogy nem mindegy, hogy miről beszélsz, hogy egy olyas valaki ad teszi neked ezt az ajánlatot, aki nem sikeres a saját életében, miért higgyem el neki, hogy arról kéne beszélgetnem emberekkel, amikről ő beszélget emberekkel, maximum annyira vihetem, mint ő, amikor ezt nekem, ez nekem a gép előadta. Én azt mondtam, hogy ö, igen, Rádnézek, és, és egy sikeres embert látok, ugyan miért ne változtassam meg a saját beszélgetéseimnek a tárgyát, hogyha ez ilyen egyszerű. És Bob, mit tették egy igazán ö, sikeressé, mitől váltál te ö, a hálózatunk talán leg, legértékesebb értékesítőjévé, ha már, ha, ha már ezzel a kis szóvédszer élek? Én, én itt egy olyan kifejezést egy olyan kifejezést tudok használni, ami, ö, ami nyilván sokan ismernek, de talán nem elég sokan. Personal Branding. Én azt hiszem, hogy minden, minden sikernek ez, a, ez az alapja. A saját egy, a, a, a Pont az a lényeg, hogy aki velem beszélget, az persze beszélget egy emberrel, aki én vagyok, de valójában ő egy, őt én egy brendhez juttatom hozzá, ahhoz a brendhez, amit az én személyemre prezentál. pénz? Nem. Nem. Ö, ö, valójában egy, hálózat, egy, egy egy jó hálózat kell hozzá, amely hálózatban mindenki a megfelelő helyen áll, és mindenki ahhoz ért, ami az ő dolga. Azt mondod, lehetséges nulla forintból berendet építeni? Mi az, hogy lehetséges? Ez nem Időből, is idő, ember, időt kell ráldozni. Nem is kevés embernek sikerült. Ö, pont azért, a, mert Rolf kip létrehozta ezt a hálózatot? Enélkül a hálózat nélkül valóban lehetetlen volt. Amikor azt kérdezzük, hogy miért nem dolgoztok magatoknak, akkor nagyon sokszor visszahallom azt, hogy milyen magamnak hát ezeket a, terméket, ezeket a termékeket valaki gyártja meg. Fölöttetek is van valaki, akinek érdeke, hogy beszervez. Na pontosan ez az a hozzáállás, amire semmi szükség nincsen, az állandó kétkedés és kritizálás és a, a sok negatív energia. Igenis magatoknak fogtok dolgozni. Nézzetek körül itt, amit láttok? az mind a miénk. Azt hiszem, hogy elég sokan akarnak ö, csatlakozni a hálózatunkhoz az sms, SMS írók közül Azt írja a hallgató, én is Puzsé Rossi akarok lenni, akinek sok követője van. Másik SMS-író írja, jól nyomjátok, a barátotok akarok lenni. Semmi akadálya. Semmi akadálya. Ez egy nyitott szervezet, bárki jöhet, és bárkit szívesen látunk, és a szervezetünk is erősödni fog, a te életed, az pedig elképesztő nagy lépés fog tenni a felé, hogy sikeressé válj. A videóban azt kérdezi a süni, hogy, hogy azt állítja a süni, hogy ennek elég rossz a híre, mire a másik szereplő, a Nyusi. Nyuszi, ugye, akinek ilyen Gábor-Gábor hangja van, onnan tudjátok megismerni, Nyusi. azonnal meg is kérdezi, hogy, hogy, hogy az, hogy rossz a híre, azt kimondta. Mert a hírt hmm. azt ugye mondják, ezt, ezt innen tudhatjuk. Egy úgynevezett barátja a süninek. Egy nem úgynevezett is, Nem barát. is igazi hír az, mert a hír az, ami a valóság, és lebesgetik az emberek. De, Nyuszi, kifigyeli hogy itt valaki híresztel. el? Abból a rideg és ragadós mocsárból, amit baráti körnek hiszünk. Jellemző. Hallottál már Robert kiyosaki Aki az írója a valaha legtöbbet eladott világgazdasággal foglalkozó könyvnek. Ő úgy gondolja, hogy ez a legtökéletesebb rendszer, és ezzel én is egyetértek. Valamint Warren Buffett a valahelyett legjobb befektető. Úgy gondolod, hogy a te barátod többet tud, mint ezek az emberek? Nem hinném, de ennek ellenére ez akkor is egy piramisrendszer. Nem így van? Igen, ha így gondolod, akkor ez egy piramisrendszer, de számomra akkor is ez a legjobb bevételi forrás a világon. Az előítélet sohasem kifizetődő. Aztán mindig csak futsz a pénzed után, különösen akkor, ha hordó vagy. Ö, szúrnám a mókust. Vagy már adásban vagyunk? Ö, nem, még nem. Nyugodtan mondja az. Az az igazság, hogy, hogy ö, ö, a siker az, az nem kopogtat. Az nem csönget be az ajtódon. Bizonyos lépéseket meg kell tenned érte. Hogyha te magad nem vagy képes megszabadulni attól a régi éntől, aki voltál, aki még sikertelen voltál, aki nem voltál képes arra, hogy kibontakoztasd a benned rejlő lehetőségeket, akkor hát magadra vess. Ez az igazság. Senkit nem fog a szerencse megerőszakolni. Senkit nem fog a siker erőszakkal a magáévá tenni. Hogyha nem akarod, hogyha elfordítod a fejedet, hogyha neked fontosabb az a, az a rossz önkép saját magaddal kapcsolatban, hogy sikertelen vagy, hogyha bele akarsz ragadni ennek a kudarcnak, ennek a nyomorult életnek a mocsarába, ebből nem foglak tudni kirángatni. Én csak egy lehetőséget kínálok föl neked. Nyújtom a kezemet, hogy fogadd el, hogyha nem kell, én nem fogom tudni ö, megváltani a te életed erővel. Nem kell nagy karrierbe futni, nem kell nem kell. Nem kell hatalmas vagyóra vágyni. Vannak olyanok, akik csak, csak egyszerűen megvásárolják a termékeinket. Vannak olyanok, akik ennél egy picit többre vágynak, és belépnek a hálózatba. Uh, és vannak olyanok, akik, akik olyanna válnak, mint te Bob, vagy amilyennél te Ószi. Uh, egyébként, ha körül kellene írni ezt a brandet, amit, amit uh, ami a, a te brendet tulajdonképpen Ószi, és ezt mondjuk röviden prezentálnod kellene számunkra, akkor, akkor mi az a három szó, tudnád foglalni a telétezésed leglényegét? Az én elevator speechem az az, hogy hitetlenségből hitet. Szegénységből gazdagságot, ignoranciából szeretetet. Ez nagyon jól hangzik, bár csak sokan maguk tennék ezeket a szókat. És végül is mennyi az ára ennek a jelképes kezdő csomagnak, amivel megvehetem a belépőmet a sikeres emberek közé, Bob? kérdezi KZ. 79.900 forint plusz a kiegészítő CD-csomag, amit hallgathatsz autóban, hallgathatod otthon, elalváshoz vagy alvás közben is. Egyébként nagyon jól működik. De ha, Ez és ha, Kip, ha nincs autód, Kip, akkor gondolkozz el. Nem, hát akkor tudod hallgatni ugyanúgy a buszon vagy a metron. Rolf Keep, Szabó Péter és Brian Tracy előadásai szerepelnek ebben. És a Gábor, a Gábor. Gép, gép. Azt írja a hallgató. Sziasztok, engem az érdekelne, és hátra hagyok mindent, de még nem vagyok meggyőződve teljesen. Garantáljátok, hogy ettől gyökeresen megváltozik az életem minősége? Kérdezi Boci. Ez biztos. Nézzé ránk, hát az az igazság, hogy igen. Tényleg csak a, csak a, a, a ö, láncaidat veszítheted, tényleg csak a, a nyomorodat. Most félsz, hogy elvéle, elveszted azt a nyomorult albérletet, azt a nyomorult mi, lukat, ami mit veszíthetsz élsz? ezzel? A, mit? Maximum a barátaidat, akik ugye visszahúznak, vagy a téged övező tiszteletet, amire semmi szükséged, vagy a jó híredet, ha egyáltalán volt, meg a, a, a becsületes ember hírében állásodat, arra kinek van szüksége, a pénz, számít... Ö, Egyébként meg most, Robi, egy picit megvezetted az illetőt, mert a helyzet az, hogy nem, biztos, hogy nem biztos, hogy sikerül, de hogy gyökeresen megváltozik az életed, az halál. Tehát, ha mindenkit felhívsz a telefon könyvedben, hogy vegyen tőled, vagy épüljön be ebbe a hálózatba, biztos lehetsz benne, hogy annak a 80%-a többé nem áll veled szóban. Ha ez neked ha ez neked nem elég gyökeres változás, akkor hitetlen vagy. Nagyon erős üzenetet kaptunk, azt írja a hallgató. Csillogó szép délutánt kívánok. Csak egy örökérvényű üzenettel szeretném pozitívabb útra terelni a jövő üzlet üzletasszonyait. Csak kezd el, a jövőbeli éned hálás lesz érte. Hát igen, valamit tehetsz magadért. Valamit ma is tehetsz magadért. Minden nap egy lehetőség, hogy tégy magadért valamit. Lásd meg a lehetőséget. Fölébredsz, kicsit mondj hálát az égnek a lehetőségért, hogy ma is tehetsz valami jót magadnak. Az az igazság, hogy én csak ezért csinálom. És, és én már meg is köszöntem. Tehát az, ugye nem ma kezdtük ezt itt a, a, a Bobbal meg a gépbel. Én pont a múlt héten köszöntem meg a múlt magamnak, magamnak, hogy ezt elkezdte. Tehát nem mulasztottam el. Pontosan igaza van az esemény. Talán ez a napüzenete. És igaz, igaz bort, hogy már lehet kapni a, a decemberi BSM-rendezett előadásodra a jegyeket? Igen, igen, ezt már is megrendelheti. Puzser nélkül nincs karácsony. Igen, az az igazság, hogy én, én ez az én ajándékom az országnak. Figyeljük meg azt a mondatot. Siker. A, a... Akinek el sikerül majd egyet szereznie, az nem csak Robival, hanem, hanem Havasi Balázsról is találkozhat majd. Ezen a a... benn marad, tehát ha nem a körfiúk során nem, nem dobják ki és, egy... és aztán Rob, Bob előtt egyfajta előzenekarként Szabó Péter tart egy rövid motivációs előadást mindannyiunknak, és hogyha ha nem a 9000 forintos sima jegyet, hanem a 99000 forintos VIP egyet vásároljátok akkor meg, közös akkor közös fotót is készíthettek. És adunk a szendvicsekből. Adunk a szendvicsekben és Bobbal. Ö, ö, részt vehettek egy közös félórás tréningen. Ez egy személyes kapcsolat, tehát ez egy sokkal szorosabb ö, üzleti beágyazottságot Miért érdemes, érdemes megvásárolni a 99 ezer forintos jegyek. Hát az, aki a 99 ezer forintos jegyet vásárolja meg, az utólag egy közös fotót készíthet velem, és Havasi Balázsjal. Ez egy olyan lehetőség, amire az, ami az üzleti életben hát egy, egy belépő, hogy úgy fogalmazzak, egy olyan körbe, amelyben az üzlet, hát most hogy úgy fogalmazzak, gyorsabban és, és, és jobban pörög. Figyeljük meg azt a mondatot a, a, az oktató videóban, és okuljunk, ö, amelyben azt mondja a kappanhangú kolléganőnk, hogy aztán majd mindig futsz pénzed után, különösen akkor, ha csomagkihordó vagy, ha most csomagkihordók hallgatnak bennünket, akkor igenis ismerje, ismerjenek magukra, nem véletlenül nem egyetemi tanárokhoz, vagy valódi vállalkozókhoz, szóval Rolf Kipp Ö, havonta 780 ezer dollárt keres, azért az nem semmi, igaz? Hogy, Bill, Bill Gates, aki tényleg csinált valamit, az másodpercenként 30 millió, de, de, de ő alacsony, meg, meg, meg nem európai. Men, Men, nem üti meg, ne, a meg valószínűleg nem, nem is, is olyan barátokra és olyan nagy élményekre, mint mi. Mennyire hátrány a kövérség? Se. kérdezi a hallgató, előre hát is közöletben. Most benni. nézd, a, a kövérség az nem az üzletben hátrány, az neked hátrányozja. Neked, simán neked hátrány személy szerint a személyes életedben is. Majd figyeld meg, hogy ahogyan az üzleti életben sikeresebb leszel, ahogy leveted magadról a sikertelenséget. hogy a pénz, a, úgy tűnik a, el a zsír. Igen, igen, igen. De nem, hát átváltoz, átformálódsz. Először belül, ez a változás először belül megy végbe, és aztán szépen kiül a testedre is, és látni fogod a változást minden téren, és majd megszabadulsz azoktól a kilóktól is. Először a gondolkodásodban kell, érted? Minden fejben dől el. Először a gondolkodásodban kell változni. Meg kell, hogy változtasd a magadról való gondolkodásodat. De meg a cégünk zsír termékeiről sem. Na jó, de nem véletlenül jöttek létre ezek az idegető termékek, valaki, konkrétan Rolf, képes volt átlépni a saját árnyékát. ez segítette hozzá az új önképhez, ez segített hozzá mindannyiunkat ez, ez a nagyszerű lehetőséghez, ez segített hozzá minket ezekhez a kiváló forradalmi termékekhez. És mi bizonyítaná jobban azt, hogy a kövérség nem akadálya a sikernek, mint az, hogy van ilyen termékünk. Tehát nem rekeztünk ki senkit a világon, se bőrszínre, se fajra, se nemi ovatartozásra való tekintettel, egyedül a szegényeknek nincsen itt semmiker esni valója. Így, de, így de, gondoljuk el de, de az első néhány hetükben még, még igen, még van, de hát aztán ez a szegénységük megváltozik. No, ez jól ez, jól, ez jól, az Érdekes, az érdekes O.C. hangjában mindig érezni a dühöt, ami még abból a korból származik, amikor mert szállott vele néntek egy cipős dobozban az ki út közepén, de de az Évekig nem volt saját bevételem. Hat éves koromig egy fillért nem kerestem, amíg, amíg nem hoztam lé, ö, tető alá az első üzletemet. Anyámmal laktam. 7 évesen költöztem el otthonról, és azóta tudom azt mondani, hogy vagyok valaki. Akkor még szoptatott, de, de legalább már külön laktunk. Én azt gondolom, hogy mindenkinek illene erre az útra lépni. Mindenkinek nélkül. jár a siker. És aki úgy gondolja, hogy neki nem jár, őt nem, nem, szóval, lehet, nem, őt nem, lehet, őt nem lehet erőszakkal megváltani. Vagy rájön, vagy hát rajta vesztett. Egyszerűen egy szaktársam akart belerángatni valami hasonlóba. Akárhányszor fejőt a téma leráztam. Sikerült hetekig távol tartanom magam a piramis gazdagságtól, aztán amikor végére alkalma nyílt résztesen beszámolni a nagy lehetőségről, közölte velem, hogy amúgy 24 órán belül be kellene fizetnem az alapdíjat, mert nekik csak komoly tagokra van szükségük. Lol, írja az egyik esemes vezíró. Az emelemről beszélgettünk az elmúlt egy órában, és hát megvallottuk, hogy, hogy nekünk is ebből van. Ebből van a, a mifa iránt érzett mély rajongásunkat. De legalább jóra használjuk. Az a helyzet, hogy ebben a videóban annyira gyönyörűen benne van az, amit az ilyen sektás kommunikáció használ, hogy igen, és akkor az a barátod, az sikeres? Van neki üzlete? Ő valaminek a szakértője? Tudod, hogy az anyukád biztos, hogy jót akar neked, hogy leválasztod őt azokról, akik még vissza tudnák rángatni a valóságba. Szépen beilleszted a nyájba, és bár a multilevel marketinget is tanítják ott, ahol a többi értékesítési és piacszerzési módszer. Ugy, ugyanúgy, a dolog, dolog tehát legitim, nem rosszabb mint, az a dolog legitim és én tudom, hogy ha az ember ö, ö, éveken keresztül foglalkozik közgazdaságtudományon, akkor ezt ilyenkor muszáj megidézni a és most nem vitába akarok peretszeni. Csak, arra csak ilyenkor szó, ez hogy... mindig elhangzik, hogy ez, ez a fajta értékesítési mód is tulajdonképpen legitim. De mégis érzi uh -huh. az ember, amikor, amikor MLM-ről van szó, vagy, vagy olyanokkal találkozik, akik ebben az üzletben váltak sikeressé, hogy ez valamiféle furcsa periféria. Olyasféle dolog, mint amilyen a, nem tudom, az szcientológia az egyházak között, vagy a. a... Vagy, vagy a. Oda, ezek között a befektetési cégek között a brokernet mm. Vagy az operett a zenék között. Vagy az operett a zenék között. Egy ilyen periféria, ami, ami pontosan ott, hogyha egy picit kijemmerészkedsz, akkor már tulajdonképpen leesel. Mm -hmm. Vagy átkerülsz abba a zónába, ami, amit már a, a, a törvények... Nekem két nagyon-nagyon nagyon, nagyon, nagy kezik. problémám van ezzel. Az egyik, hogy, hogy ahogy ezzel elkezdek foglalkozni, elismerem azt, hogy máshoz nem értek, hogy valaki más által kitalált sémában tudok érvényesülni ha nem lenne egy saját ötletem, Ö, és, és nem tartanám magamat elégre, hogy nem lenne, lenne, nem érdek más képességem, amiből értéket tudok kovácsolni, és borzasztóan sértő, amikor valaki, bár mondjuk tíz éve nem szóltak hozzám ilyennel, de, vagy tíz-tizenkétszer megpróbáltak elhívni, és három-négyszer voltam is ilyen, ilyen kis beszervezésen. Lehet, hogy hogy képzelik, hogy képzelik azt, hogy egyáltalán fel, hogy, hogy, hogy engem azzal megsértenek, hogy nekem ebből kellene megélnem. Az azt jelenti, hogy semmit nem tanultam, semmihez nem értek, mert jó lesz nekem ez, hiszen csak emberekkel kell beszélni. A másik rettenetes dolog, hogy az ismerőseiket rángatják bele ezek a, ezek a lúzerek, akik, ö, akiket ö, átmosnak ezen a szitán, amivel az aranyatársák. Kell száz ember, abból négy nagyon jól fogja csinálni, és a másik 96-nak a telefonjából a kontaktok, és az ő 96 hülyéjük, és négy idézőjelben sikeres emberük onnan is kell. Jobbik esetben lesz belőle egy ilyen kínos családi tabú, hogy a nagypapa évekkel ezelőtt MVEZett, vagy mit tudom én, a, a nagymama belevágott egyszer egy ilyen hálózatos biztosítási papír értékesítésbe. Ez személyes történet. Szóval, hogy jobbik, jobbik esetben lesz belőle egy jobbik elnök volna Gábor személyében. Vagy ez is előfordulhat? Tudjuk, hogy ő is MLM ügynök volt korábban. De éppen ezért gondolom a dolgot, dolgot csak illegitimnek. Értem, hogy ez egy, ez egy be, bevált értékesítési forma, de mégis valami olyasmit kíván az ember illetve ő is vagy mi olyasmit ö, bocsájt a táruba, ö, amit más üzletek, üzletekben nem szokás. Ö, hátán szemé... mászik fel az, akinek ez jól működik, és utána csak azokat mutogatják, akinek sikerült, miközben hetente ö, hintáztatnak meg egy ilyen pénztáros anyukát, aki elhiszi, hogy majd nem kell dolgozni a merő olyan vagány. I ő magában már nagyon érdekes az, illetve hát nem is érdekes, inkább bajoslatú, hogy, hogy ez az az üzleti, üzleti modell, ahol nem a sikeres, nem a befutott embereket, nem azokat, akik, akik tudatosan és határozottan törekednek valamire, tehát nem őket szólítja meg, hanem a sikerteleneket. Hát hát mit elbukottak. mond ez a videó? Aztán majd mindig futca pénzed után, különösen akkor, ha csomagkihordó vagy. Hát kihez beszéljek, hanem ahhoz, aki erre bólogatni fog. Nem fogom megcélozni azokat, akik vitatkozni tudnak velem. Jó lesz nekem a csomagkihordó köre, jó sokan vannak, és elhiszik az összes baromságot. Gyere át hozzám, ugye hogy szokott menni egy ilyen emelem beszer, beszervezés? Oszi, gyere át, indítottam egy saját internetes vállalkozást, már ez is hazugság, tudod, hogy nincs egy bejegyzett szége. Tudod, hogy ezt a kifejezést nem lehet használni, hogy beszervezés, soha nem használják és tiltják, üzletbe hoz nem beszervez, Jó, haddjon, soha nem szabad ki a, a ö, Elhív oda, és akkor kérdezem, hogy ne arra, hogy miről van szó, mert egyébként volna, volna dolgom elég. Ö, hát ö, jobb lenne, ha itt beszélnénk meg, jönni fog egy Tamás nevű barátom, és majd ő sokkal jobban el tudja mondani, mint én. És tényleg Ezt? jobban el tudja mondani, mint ő, hiszen ő már, már születben 600 széne. pénztáros nőnek a hasába, azok mind megvették a 9900 forintos alapkiképzést, majd utána elbuktak, de betolták a, a félhülye ismerőseiket szépen a rendszerbe, és ennyi ideig volt rájuk szükség, és ez az én bajom, hogy ez, ez nem egy becsületes munka szerintem. Itt, uh, itt akin, akinek van pofája évekig csinálni, az sikeres lesz belőle, és közben van lelke, lelki is Ismerete, vagy annak a hiánya végignézni azt a sok embert, aki ezt elhiszi, elhanyagol valami mást, és három hónap után inkább soha életében, szép csöndben nem hozza szóba, hogy egyébként már nem csinálja. Ezeket van, ö, van pofája végignézni. Ha felhív egy ismerősöd, akit tíz éve nem láttál, és megkérdezi, hogy vagy, az mindig gyanús, <gysz> gyanús. hogy a következő kérdés a mit csinál szerda este hatkor. Mhm. Uh -huh. És nyolckor, a... tudod, nem jó sajnos 6 -kor, és nyolckor, mert a Baros utcai McDonald's-ban összefuttánk egy nagyon kedves barátommal, Andrew-val és ezt Ugye? Igen. Ugye ilyen, tudod, be vannak ilyen kis szlótjai. van valami sötét, nyálkás, e, e, ilyen hónajszagú és, és ijesztő. E, mert, hogy ahogy az imént már erre egyszer kitértünk, hogy, hogy kötelező az emberi kapcsolataid, és áruba bocsájtanod amellé, a termék mellé, amit a, amit a cégtől, az anyacégtől a, megkapsz, és egyúttal kapsz egy ilyen, egy ilyen vallásos, céges tudatot a, a, a korábbi személyiséget helyére, ami, ami tehát igazából amikor... fel kell áldoznod mindent, ami valaha te voltál. Fel kell a, és ami emberré tesz. Fel kell áldoznod a személyiségedet és fel kell áldoznod a szociális, a, a, a szociális kapcsolat kapcsolat kapcsolataidat. A, túl sokat kér ez a, ez a rendszer cserébe azért. E, illetve olyan dolgokról való lemondásra kényszerít, ami, ami, amit az alkotmány garantál, hogy arról nem tudok lemondani. Egyébként ez a hagyományos üzletbe is be van építve, ugyanis a, az olyan cégeknél, ahol mondjuk dolgozik 20-30 értékesítő, ott ugyanúgy ö, felveszik a bénaértékesítőket is egy időre, csak ugye alacsony fix bérrel, és magas jutalékkal nem sikerül neki jutalékot realizálni, de a kapcsolati hálóját átfuttatja a cégen, fölviszi szépen abba a, a CRM-be, vagy valami rendszerbe a, azokat, akikkel ő kapcsolatba lépett, a harmadik hónapban kiderül, hogy nem sikerült szerződéseket aláírnia egyelőre, megköszönik neki, majd a kontaktjait kis kártyán odaadják egy következő tehetségesebbnek. Az a súlyos, hogy én voltam ilyen szituációban is, megmondtam, hogy én nem szeretném a személyes kapcsolatrendszeremet feláldozni ennek az üzletnek az oltárára, és nem szeretném a saját ismerőseimet a saját telefonkönyvemből beáldozni, mert féltem a személyes kapcsolatrendszeremet ettől, akkor az volt az érvelés, hogy ez szerint te nem hiszel abban, hogy ez a termék, ez, ez jó, ez a termék erre szükség van, hogy ezzel, ezzel jobbá teheted az ismerőseid életét, vagy te nem akarsz jót az ismerőseidnek? Te nem akarod, hogy nekik jobb legyen az életük? lehet választani? Igen, ez a két lehetőség. Igen és, ez, igen, és ez, ez annyira súlyos, ez annyira súlyos szituáció, amiben gyakorlatilag, és tudod, minden válaszodra őnekik a trénerkönyvben már megvannak az, a válaszok, amelyeket őnek kell erre reagálniuk. És pontosan, tehát hogy a, a, a válaszaik, vagy a kérdéseik nem tudnak valamilyen általános vagy egyetemes felől közelíteni felét, mindig csak a termék és mindig csak a hálózat felől értelmezendő mindez, amit te cselekszel. Tehát nem azt kérdezi, hogy, hogy, hogy rosszul érzed -e magad, vagy, vagy nem gyűjtött gyűjtöttél-e még elég bátorságot a dologhoz, hanem, hanem rögtön behozza a terméket is. Ha felhív egy ismerősöd, igen, ez már volt. Viszont azt írja a hallgató, öcsém keresztanyja olyan, olyan szinten belegabajodott az életbiztosítási életbiztos, ügynökösködésbe, hogy saját pénzén kötött új biztosításokat másoknak, csak azért, hogy több pontja vagy bónusza legyen a cégnél. Tehát, érted? Ha, de ő önkéntesen megvalósította a viszont a pilóta játékot. Pénzt költenek bónuszra. Tehát, hogy, Ahol az új belépőkből fizetik ki a régi tagokat, Tehát, és ha azok elfogynak, akkor bedőlünk. Érted, érted? Valódi pénzt, játékpénzre. Igen, érted? De amely, ez, ez történt. Vedd pontokat a, a, a Super Mario-ban. Az igazság, hogy én mindig rettenetesen, nyilván mindannyian így vagyunk ezzel, rettenetesen sajnálom ezeket az embereket, akik, akiket ez a, ezeket a rendszerek időről időre rabulaitnak. Hiszen pontosan látjuk, tudjuk, és hát nyilvánvaló, a, a, ha valakinek van egy csöppesze, azt pontosan érti az első pillanattól, hogy, hogy a belépő 99%-a nem lehet sikeresebben a rendszerben, és hogy nyilván uh, felhívogatják az ismerőseiket, megterhelik őket ezekkel a rettenetes beszélgetésekkel, vagy a viszonyaikat ezekkel a rettenetes beszélgetésekkel, meg kuncsorgásokkal, aztán, ha szerencséjük van, akkor ezek a barátságok idővel uh, visszatérnek a, vagy barátságok-rokoni kapcsolatok a, a régi kerékvágásba, vagy elveszít néhány barátot, ismerőst és uh, de ami, miatt én mégis bordasztóan, hogy mondjam, ilyen bordasztóan sajnálatot és együttérzést tanítsonok, mégis ezek iránt az emberek iránt az az, hogy, hogy ha számukra tényleg egy olyan dologra van szükség, ami egy komplet identitást kínál, tehát nem csak, nem csak pénzt, hanem, hanem egy új személyiséget, hogy az imént megállapítottuk, új barátokat, új életcélokat, egyáltalán értelmet ad az életüknek, akkor ezek ezek irtozatos tragédiákból születhettek ezek a döntések, mint az a döntés, hogy valaki egy ilyen hálózatos csatlakozik, és el nem tudom képzelni azt a nyomort is, azt az elképesztő udarc mint amikor rájön arra, hogy még ez sem ment neki. Az utolsó szalmaszába belekapaszkodott, ami megváltást ígért, és nem, nem, és az sem. Az emelem témához érkeznek üzenetek, például a Facebookon írja Hargita Jádem úgy tudom, a Gödri most azért nincs ott veletek, mert már két éve vett egy Kajmán-szigeteket, hála a rendszernek. Hát bizony így van. Juhász Gábor írja, kedvet kaptam az mlm csak még pénzre gyűjtök. Azt írja a hallgató, miután 26-szorra mondtam, hogy nem csinálom, az utolsó próbálkozás ez volt. Akkor legalább kontaktokat adj. Erre ez volt a válasz. Nem szeretném ilyen helyzetbe hozni a barátaimat, mire azt nem kell tudniuk, hogy te adtad meg a számukat. Szenzációs. Hát na, na, ez egy alkalmas ember. Ez, aki, aki így kéri a kontaktokat, neki működni fog ez a modell. Ja, mint egy hína. Az milyen gagyi, egy mikor az ilyen ügynökökkel nem senki. Neki, neki ez sikerülni fog. Minden az gagyi, van benne. Mikor az ilyen ügynökökkel egy gyors étteremben ültök letárgyalni? Na, üzleti, hogy Hihetetlenül nyomorult, hogy azt mondja, hogy saját üzlet, miközben valaki más termékeit árulja. Egy beszámlázó szélszes csicska öltönyben, hogy, hogy elhit, hogy ő kicsoda is leül, egy ilyen népszínház utcai meghibe. Meki, nincs, egy rohat legalább bérelne valami irodát. Semmilyen nincs meg, ami a valóság, és semmilyen nincs meg, ami. A látszata annak, hogy ő valóban üzletet csinál. Nem lehet az, hogy négy ilyen hülye senki közösen kivesz egy, egy pici szerényi rodát, és amikor a négy közül az egyik feladja két-két múlva, akkor keresnek a helyére valamit. Hogy lehet ezt csinálni, én, én 15 éve mentem először lakásra egy ilyet végighallgatni, és azóta annyira nyomorgok tőle, hogy valódi üzletről, valódi munkáról, értelmes munkavégzésről sem vagyok hajlandó elmenni tárgyalni ilyen kávézókba, vagy akkor menjünk el de akkor ebédeljünk úgy, mint az urak, mert rettegek attól, hogy ezekre bármennyire is hasonlítani fogok és nem vesz semmit ott se. És milyen szomorú az, hogy az egyik leg, és uh, legfondorlatosabb metafizikai, uh, illetve sátáni és egyúttal metafizikai műveletnek azt tekintjük, amikor az ördög a sikerért, vagy a, vagy a, vagy a lehetőségért, vagy a győzelemért cserébe a lelkedet kéri. De az milyen, milyen uh, még ennél is sokkal ajasabb, és pokolibb, és démoni művelet az, amikor ugyan elkérik előre a lelkedet, uh, és a szociális kapcsolataidat, uh, a siker legminimálisabb reményével sem kecsegtetve. Tehát eladod ezeket a dolgokat előre mind, majd százból talán egy az, akinek egyáltalán összejön az egész. Igen. Igen, és nem leleplező ez, hogy a gyorsétteremben étteremben találkozol valakivel, aki a világi nagy sikert kínálja neked? És saját üzlete van. Igen, igen, igen. És, azt, azt állítja, és, saját van. és azt állítja, hogy saját üzlete van, miközben nincs egy irodája, ahol leültessen téged, hanem egy, egy gyors kell vele találkoznod. És akkor persze mindig az a kérdés, hogy mit veszíthetsz? Mert hogy ugye csóró vagy, szerencsétlen vagy, ágról szakadt vagy, mit veszíthetsz? És... Erről sosincsen szó, mert ezt a tréningekben nem, nem beszélnek erről. A 20. századi komplet amerikai drámairodalom erről szól, hogy mit veszíthetsz. Tennessee Williams, Edward Dobby. Arthur Miller. Arthur Miller az ügynök halála. Kifejezetten erről szól, hogy mit veszíthetsz. Hogyha láttátok a David memetnek a drámájából készült Glen Gleros című darabot, ami egyébként film, és amiben egyébként ilyen sztárparadé zajlik. Jack Lemmon, Al Pacino, meg a Kevin Spacey, meg a... nem tudom ki. Hát nem, rengetegen. Jonathan Price. Mert nem emelemezik ez a Kevin valaki és Manager pedig. Na, és hogyha láttátok mondjuk az elembolnak a, a, a forgatókönyvéből készült Sam Mendes filmet, az amerikai szépséget. Az is ezt tárgyalja. Tehát, hogy a Amerikában, ahol az otthona van egyébként ennek a fajta üzletnek, ott nagyon-nagyon kemény kritikája van, és mondom, a 20. századi drámairodalomnak a java, a pont erről szól, hogy azt a létrontást, azokat a hamis életelveket, azt az élethazugságot, amit kapsz te ezért az üzletért, tehát ahogyan az megrontja ténylegesen a te lelkedet, azt nem vásárolja vissza tőled senki, vagy aztán abból nem, Neked. az még, legnagyobb... ha, még ha sikeres is leszel, nem fogod tudni visszavásárolni. Vagyis a legnagyobb hazugság az, hogy nem veszíthetsz semmit, akkor, amikor már nincsen semmit. Mó, mm -hmm. dehogy nem. Még Ó, annyi ugye, mindent elveszíthetsz. Tudod, mi a legfontosabb tőkéd vagy vagyonod? Nem is a saját lakásod, amiben visszamehetsz, mert egy vállással kiátszhatod magad alól, hanem az a tíz ember, akit bármikor felhívhatsz, hogy aludhatok -e állat két hétig. Ha nem ezzel hívod föl ezt a tíz embert, és még másik 150-et, hanem azzal, hogy arcra tudsz most neki nagyon kedvezményesen egy fantasztikus új rendszerben, akkor feléled azt a tíz embert, akihez fordulhatsz többet, mielőtt az utcára kerülni. Többet veszíthetsz. Többet veszíthetsz. Azt az embert veszítheted el, aki te vagy, vagy aki tegnap még te voltál, és aki amikor fölhívta az ismerősét és megkérdezte, hogy hogy vagy, Tudod ezt a kérdést, hogy hogy vagy, akkor ezt hátsó szándék nélkül tette. Nem azért kérdezte meg a barátjától, hogy hogy van, mert el akart adni neki valamit, mert valamilyen üzletbe be akarta szervezni, hanem azért kérdezte meg, mert tényleg tudni akarta, hogy hogy van. Na ezt az embert veszítheted el. Az utolsó kérdés talán csak az, hogy, hogy van, nem bennünk van-e a hiba, ilyenkor ez érdemes, mindig önvizsgálatot tartani, hogy, hogy, hogy nem lehetne ezeket a kérdéseket, vagy ezeket a helyzeteket... A mi oldalunk felől nézve valahogy emberségesen vagy normálisan kezelni. Ugye felhívna a legjobb barátod azzal, hogy. hogy mondjuk, várj csak, ez én vagyok. Nem. Szóval, hogy. hogy, hogy, hogy hát ez a szándéka, hogy téged be, beavasson egy új üzletbe, vagy, vagy mit te, bevigyen egy új üzletbe. Akkor azt nem lehet. Nem lehet nem lehet jó indulattal kezelni? Nincs, nincs, nem az a baj, hogy, hogy mi nem vagyunk eléggé megérve, vagy felkészülve? Nem, vagy nem, nem, ő... nem tudod, hogy miért nem? Mert ezek, ezeknek az embereknek nem lehet nemet mondani, mert nem fogadják el a nemet választnak. Pont ez a probléma. Pont az a probléma, hogy őket, ő, ő, ő, őnekik nem kínáltak fel olyan lehetőséget, hogy nem. Vagy igen, vagy igen. Ez pontosan olyan, mint amilyen uh, hadjáratot Hitler a keleti fronton folytatott. Győzünk, vagy győzünk. A győzelemnek nincs alternatívája. Ha nemet mond... De Na, is akkor... jött neki Na, nagyon <gül> szépen össze is jött neki. Uh -huh. Erről szól a Bukács című film, milyen szépen, milyen fényesen. Szóval, hogy arról van szó, hogy El, hogy, a, hogy egy, egy, ilyen, egy ilyen. A Stalingrad-i a tetőfok, szóval, a az az a bukács, egy nagyon jó sikerült. Hogy nem, hogy arról van szó, hogy, hogy nem lehet visszautasítani. Nem lehet nemet mondani, mert valójában ő, hogyha te nemet mondasz neki, ő nem fogadja el a nemet választ. Folyamatosan azt, a, azt az érvelési trükköt, azt a manipulatív módszert használja, hogy hamis dilemmát ad neked. Kettő olyan választási lehetőséget, amely mellett van kilenc De, másik. az a baj, hogy az árulás megtörténik már a telefonhívás előtti pillanatban. Tehát, hogy, hogy amikor felveszed a telefon, már nem az az ember telefonál, aki akire te a, a, a, nem tudom, a pillanatában vagy amikor rápillantasz a telefonot képernyőjére. Ott már egy másik ember, egy megrontott lelkű, vagy elrabolt lelkű valaki áll, akinek a sátán a lelke helyére egy 6900 forintos termékcsomagot helyezett el, plusz CD melléklet. A másik oldalamra, amikor üzentek, hogy a kettőben per négyes lépcsőházban többen is tüzelnek, de nem a katonák, hanem a gyengébbé csapat. Kinek a jön jönne egy kapcsolat, és benne volt. Ez milyen alávaló? Megérkeztünk a Magna de Köszönet című számával ezen a gyönyörű péntek idélutánon. Azért ez fontos megegyezni, hogy ez egy, ez egy korszak himnusza, a jelenkori egyébként, e, és hogy, hogy ha, ha esküvőn járunk, és nyilván azért voltatok már egy páron az elmúlt, nem tudom egy most háromra kizetve, megyek alatt. három hét alatt Van ez az esküvős korszak az ember életében a 30 és 40 körül, amikor, amikor minden barát és ismerős elkezd házasodni uh -huh. e, és ha uh -huh. szerencsénk van akkor ezek hamar el is válnak, és akkor jön még egy esküvős korszak, amikor... Én, a... ma, én most egy második hullámban vagyok <laughs> már, igen, itt már a második Úgy ilyen, ilyen zaklatott életet élő barátai vannak, akkor egész sok hénes kővel belefuthat. De a lényeg az, hogy, hogy, hogy akár a fővárosi, akár a vidéki esküvőket járva, ebbe a számba a minden eszmecek Igen, legalább ezt az egész első házban a nők. Azt gondolom, hogy ez a mentem. Ezt énekli. 30-as, 40-es direkt kerülöm a mindegy. Szóval 30-as, 40-es kockás inges, sikeres ügyvéd és borszakértő közegnek ez az egyik himnusza. Vagy esküvői himnusza. Hűha! Ez az életérzés és ez a sikeresség és ez a, az, a, az, a, az, az állás. és, és hát a tüzeléstől arra értelmezi, hogy már annyira benne van a korban valaki, hogy alig várja, hogy valaki de le kapjon rá. Tele van ezzel nem is kell a sornak olvasni ahhoz, hogy kiderüljön, hogy ez valójában egy borzasztó szármas és kínos élethelyzetből. Nem, akkor, kibontakozó, akkor... utolsó pillanatos ilyen last-minute kapcsolat. Undorítóan, undorítóan sovinista mi az állítás? A 2 per 4-es lép lépcsőházban többen is tüzelnek, de nem a katonák szellemeskedik az ember, hanem a gyengébbik csapat. Szerintem ez Kiknek minden búra jönnek magyar, magyar ö, ö, dalsora. Akinek kapóra jönne egy kapcsolat. Tehát mit állítunk? Hogy ő nem dugni akar, járni akar, de tőlem csak mit kaphat? Csak egy dugást. És erre veri, és erre, erre, erre uh, henceg. Tehát, az egész helyzet arról szól, hogy én valójában annak... Am, de ő beéri még ezzel is, mert hogy így ennyire kiszolgáltatott, mm -hmm. meg, hogy, hogy olyan mértékű ez a... Ez a uh, <küm> ez, a, ez a megkésettség, tudod, ez, a, ez az éjség, itt, itt, itt, ami, a, itt. ami ezekben a 30-as műfekben van, hogy így igazából meg is lehet duzni. Hát ezek, ezek a nők, akik, akik, hogyha beindulnak, akkor nem bírnak magukkal, akik, akik, akik úgy jönnek a után, a, a, a, hogy egyébként valójában mi vagyunk Mind a. Mindkacsanok ellítjük. De, hogy... De figyelj, itt a, itt a horgászattal szemben a halászat módszerével, sőt a dinamittal való halászat módszerével rohan be ebbe a lépcsőházba, tele van, tüzelő, tava... keggő órájú nővel, szétcsapok köztük, és azt csinálok, amit akarok. És, tudom, és ezt teljesen hogy ön Igazából igen. ez az elképzelés. De hogy én nem tudok ezen a soron egyszerűen túlépni. Tehát azt gondolom, hogy ez, ez a magyar könyvözet történetének legbántóbb, legajasabb, leghíresebb sovénebb uh, uh, sora. Egyszerűen, uh, melyik, én ezt sor, Ez a, a lépcsőházban többen is tüzelnek. Emberekről beszélünk könyörgöm. Mi az, hogy tüzelnek? Jó, azért ne, ne csináljunk szokták. már úgy, mintha mi nem, nem, nem hangoztatnánk soviniszta gondolatokat, mondjuk naponta egyszer. Uh, nyilván de én, úgy én a, a maga részt részt a ezt a részét nem, de azt nem gondolom, hogy ezt, ezt, Én ezt a részét maximálisan elítélem. De azt gondolom, hogy, hogy ezt természetesnek tekinteni, hogy ez a sor, sor beírható egy, egy bármilyen dallak a szövegébe, hogy tüzelőnők, amennyiben nem, ez, nem ironizálunk, nem, és nem, nem egy zere, zere, vagy, vagy zenekarról beszélünk, akik egyébként is mindent ki akarnak forgatni, és pukasztani akarnak, hanem, hanem természetesnek tekintjük, nem, hogy ez a gondolat beépíthető. Erre nem is. Az, az a súlyos, hogy, hogy így ennyire tartja őket. Tehát, hogy ennyire tartja azokat a nőket, akiket így, hát, hogy mondjam, így így Aztán dugni fog. Aztán feleségül Ez a legszomorúbb az egészben. Ugye az, a, a dal maga egy, egy kapcsolat, majd egy házasság történetéről szól. Tehát igaz? Köszönjük meg az utolsó pohárpónak, hogy összehozott minket az futókónak. Nem tudhattuk, hogy mire iszunk elő, Ártatlan kort volt, és néz mi lett belőle. Ugye arról van szó, hogy elvette feleségül azt a nőt, akit valójában csak... Az egyik tü tüzelőszuka közül az egyiket, Aha. akit egyébként leítatott, de ő is részeg volt. De ennek a részegségnek köszönhetően most itt állunk az oltár előtt. És Jaj, de jó visszaemlékezni egész... erre a szép és pillanatra. És hát az... mennyi közös van bennünk például, hogy egyikünk se emlékszik. És, ez, és ez, ez, ez nosztalgikus? Vagy ez ilyen jó Ez érzés? szuki, ez jó fejező, a Igen ez Bridget jones -os. Hát tudod, De a Darcy, részeg, van, a Darcy részeg csajok, részek befutott, sikeres, 30-as, 40-es nyilván erősen urbánus, diplomás férfiak, és, és hát tudod, a, a lelazulás és a, a nem tudom, az őv az kiengedése. Tudod hogy, mi, tudod, hogy minek az áthallása van nekem itt? Kettő dolog. Az egyik, hogy az egyik, hogy valóban így alakulnak ki kapcsolatok, és itt megvallja azt, hogy nem akart ő semmi komolyat, csak aztán a másiknak, a, vagy a közös szerelmük felemésztette az eredeti szándékát, és lett belőle egy házasság. Csak hogy vannak ilyen kiszólások, hogy ö, ö, ártatlan korcs volt, és nézd, mi lett belőle, nem feltétlenül a házasság, aztán, hogy egy perc alatt felnőjünk, ugye mitől nősz fel, hogy terhes lett? Illetve le, ö, látták a többiek, hogy kezdődik valami és folytatódni fog holnap. Ez is lehet egy élet. Itt lehet, hogy arról van szó, hogy hát ö, úgy sikerült az az este, hogy utána hirtelen felnőttnek kellett lenni és felelősséget vállalni a, Mert Megbrutósítva lett. Mert brutósítva lett a hölgy. Aki tüzelt, aki tüzelt. Hát úgy lehet brutósítani a tüzel. Most a Mindenünk ki van bélelve, nem tervezett, összetekint, is mi nem tudtuk, hogy egy életre megváltoztat mindent, körülöttünk, mire rájöttünk, kicsit megöregettünk, de csak egy pohár kellett hozzá, hogy egy perc alatt felnőjünk. Nem tudom tetten érni, hogy az, a, azt a pillanatot görgeti vissza, amikor történt valami visszavonhatatlan, vagy egyszerűen abban a pillanatban ismerkedtek meg, és abból valami, valami annál értékesebb lett. Mindenki ez egy, egyszer érvényes. A, mindegy, a, mert elég hozzá egy pohár bor. Most a pillanat erejével mindenünk ki van bélelve, az azt szerint, hogy most, most van. Mindegyik, most, ki, mindegyik állítás, van most mindegyik van. állítás egyaránt érvénytelen. Annyira jó, hogy csak egy pohár kellett hozzá. Ez nem az a világ, ahol egy pohárral isznak. Ez nem a kultúrált alkohol. Ez, ez az olyan az olyan első olyan pohár olyan kell hozzá, világ, ami után nem tud megállni. A nők az meg az alkoholizmust trendinek és jó fejségnek És az a súlyos, hogy rengeteg példát ismerünk arra, ahol a prolik ö, pózolnak azzal, hogy alkoholisták. Na most ez egy olyan kulturális bűncselekménynek a, a, a, a forgatókönyve, a szövegkönyve, Omega-ben oh, értelmiségiek pózolnak ugyanezzel a gyalázattal. Ugyanezzel, amiben nincsen semmi romantikus, meg semmi nosztalgikus, meg semmi felidézni való, meg semmi hencegnivaló, való, meg semmi összekacintani való abban, hogy berugtunk, meg dugtunk, meg a hányásunkban fetrengtünk. Mi ebben, mi ebben az, ami, ami, amitől most olyan jó kell, hogy legyen a kedvünk? Erre föl? Erre, erre lennék tényleg kíváncsi. És, a, arról a nőről énekelek, akivel egyébként elben akarom éppen az életemet. És elérvénytelenítem az egyetlen relatíve fontos dolgot, amiért éppen itt és most vagyok. Akiről úgy nyilatkozom, mint egy szaporodni készülő Egy ketyedő rájó tüzelő szukáról. Igen. Istenem, köszönöm, hogy végre terítékre került ez a szám. Minden rádióban játszeg ezt a szégyentelen trágyát írja az egyik esemes írónk. Ezért vagyunk Ez a te véleményed, ne haragudj. Meg a milyenk. Ja, mire rájöttünk, kicsit megöregedtünk, de csak egy pohár kellett hozzá, hogy egy perc alatt felnőjünk. De egy pohár? Hogy van képe lehazudni az egy pohát? Tudod, kik mondják? hogy nincs vagy az, az, az, az, az alkoholista jaj, jaj. mondja, csak egy pohár volt anyuka, nyolc Csak egy pohár. Amíg azt mondta, vagy nyolc sor előtt még azt mondta, hogy hát köszönjük meg az utolsó pohárbornak. Utolsó, persze. Hát mindig, amit szól, az az, az az utolsó, ezek szerint akkor nem egy pohár volt, hanem hát az elsőnek és az utolsónak köszönni, akkor az egy pohár összesen. Te vagy az utolsó. Pedig termőnk nem volt más, csak együtt lenni, míg a többiek rám szólnak. De látták, hogy kezdődik valami, hogy folytatódni fog holnap. Hát, Na itt mondja, hogy folytatódni fog holnap. A többiek már látták. Ezek szerint összeillenek. Miért nem, csak miért nem arról énekelt, hogy az a, az a legkomolyabb referencia a kapcsolatuknál, hogy megünnepeljék, hogy együtt vannak, hogy úgy ismerkedtek meg, hogy mindketten több gátlásosak voltak, a nő már alig várta, hogy legyen valami, a fickó legyen pedig bármi, éppen a nőnek már vadászgatott, volt, de igazából itt levadázták a vadást, nem? Hogy biztosan az előző hét végén is van egy kis csak egy valami nem derül ki ebből a számból, hogy miért is jó ez ennek a csávónak, mert a nőnek értjük, hogy miért jó. Tüzelt, ketyegett a biológia órája, neki már ellenie kellett, bruttósították, bekerült a bóca fiókba, ez innentől kezdve egy érthető őnek ez volt az éles stratégiája, hogy végre szülhessen. De a férfinak, annak miért jó ez, annak a hősünknek, aki ezt énekli, Boldog miért jó ez, miért az volt ez érdemes megkapni? Azt, azt hogy majd végül tönkreteszi az életüket, és ami majd egy a is, ez a férfi alkoholizmusa az most még ö, ö, egy ilyen kacsintásra elintézhető. Valószínűleg ez az. a nő is enyhén. De valójában fel. azért házasodott össze, mert annyira berúgott, hogy már most utólag csak arra tud hivatkozni, hogy nem volt felelős azért, amit tett. Nem volt felelős az ígéretért, amit tett. Nem volt felelős a gyerekért, akit belepetézett a, abba, abba a szukába. Ezek után most már nem tehet semmi mást, és ez egy vidám pillanat, és erre, erre így emlékezünk ragadta az addikciója, a másikat pedig a tüzelés. Igen. Az egyik uh -huh. állati szintre süllyed, uh -huh. a másik lejjebb. Igen. Az, az, egyik, az egyiket a saját ösztöne tartotta eleve kiszolgáltatott helyzetben, a másik pedig a saját ösztönvilágához gátlásoldással kellett, hogy meneküljön. És ezt úgy hívjuk, hogy egy pohár bor. Hányan mondják azt, amikor ugye, minden nap bekocsmáznak és uh, hazatántorognak fél tizenkettőkor, hogy jó, azért, mert mellő után bedobok két sort, azért már rögtön alkoholista vagyok, csak két sör az ugye azt jelenti, hogy négy darab sör unikum. Nem, egy négy darab sör plusz feles. Igen. Az a Igen. A kettő az mindig négy, és az, a sör az mindig ö, vodka sör. Igen. Igen. Sziasztok. Igen. Szerintem ennek a számnak a refrényét mindenki ismerte és kántálta, ugyanakkor egy szóval sem tudtak többet a szövegből, mert annyit sem ért senkinek ez a hulladék. Na hát arról van szó, hogy én például soha, és én az az igazság, hogy nem ismertem ezt, mert én lehet, sem. hogy azért mert ritkában járok esküvőre. Én ezt nem ismertem ezt a számot. Na, az a te bajod. Igen. Igen. És én ezt is, itt ismertem meg, és hát jobb volt az előtt hogy nem ismertem, bevallom. Találkoztál már egyébként ilyen tüzelőnővel? É, én rendszeresen találkozom ilyen tüzelőnővel. Ezek, ezek egyszerűen, hogy mondjam, amikor tüzelnek ilyenkor, nem is tudnak másra gondolni. Egyébként lehet, hogy pont ezért lennének alkalmasak az üzletre, nem Bob? Lehetséges. Ezeket ne nevezzük már értelmiségieknek, büdös proli a hallgató. De mégiscsak ez, ez ilyen menedzser szórakozás a, a, a, a magna cum laude meg ez a szám, nem? Hát nem a menedzserek szórakoznak ezen, ahogyan te mondtad? Én is ezt gondolom, hogy ez, ez, a, ez a tehetősebb ilyen közép-középosztály, vagy felsőbb-középosztály, és mondom, mindig fehér nadrágot, meg meg ringett, meg így a nyakba nem hordod, de nyakba akasztott fehér, fehér pulóvert képzelek a dologhoz, meg, mm. meg, meg, meg, meg belépőkártyát, belépő a zéges szalagot. Igen, meg adria, adriai vitorlástúrákat nyáron. Igen, igen, és a ny nyakban lógatott belépőkártya. Arról beszélek, igen. Amit a római <coughs> korban egyébként még fémből csináltak, <coughs> és azt az, az hord, az hordta, uh, akinek <coughs> volt gazdája. És rá volt írva a gazdája és, és hogy néz ki ugyanez a másik oldalról? A gyengébbik csapat felül, ugye, akinek kapóra jönne egy kapcsolat, a tüzelő oldal felől. Uh, ugyanez ilyen harmincasság, adminisztrátorkodás, sok kutba esett kapcsolat, uh, és, és uh, ilyen, nem tudom, trendi éttermekbe vágyás. Egyébként őt belerángatják ebbe, hadd mentsen föl a tisztelt, tisztelt beszélőt. Azt mondja, hogy éppen átfordult a másik oldalára, és akkor üzentek neki, hogy a 2 per 4 es lépcsőházban lehet aratni. És akkor a, az a nő, aki pont ugyanolyan volt, mint az összes többi tüzelő, és egy ő is benne volt, az volt az valaki másnak az ölében. Tehát itt egy akkora buli volt, hogy, hogy örül, hogy nem kutya lettél fiam. És, és akkor ő, hívják ő SMS-t, érted? Ő alszi, kettőkor szólnak, hogy, hogy Misi, ha most ide nem jössz le, olyanból maradsz ki, hogy ú. Egy valami egy ilyen, ilyen trendi újépítési lakóparkot vizionálok a, a, a történet mögé. Lehet, hogy egy jó emelem megbeszélés fordult tehát egy-két, maximum egy pohárbor után négy órával később ezt is tudni kell, tehát a mértékletességet oktatja ez a zene szám hogy nyolckor elkezdtünk MLM partizni és hajnali kettőkor, amikor a Misi átfordul a másik oldalára még mindig az első pohár bornál tartunk így kell beosztani a javakat, így nem kell elmulatni előre az életet és akkor viszitek valamire számomra ezt mondja ez a dal. kaptunk egy nagyon erős üzenetet még az MLM storyra vissza kanyarodva az MLM rendszer működés az én számomra minden tekintetben nagyon hajazik a gyülekezetére, írja ezt nekünk a hallgató. Hát, hogyha láttátok az altévén a 700-as klub című műsort, ott a Pet Robertsont, meg a a, aki a műsorvezetője, aki tulajdonképpen a nagy nemzetközi német Sándor. És láttátok az a, azt a Jézus Krisztus telesopot, ami ott megy, tehát ahogyan, ahogyan ö, ténylegesen közvetlen értékesítési módszerekkel árulják a telesopot, ilyen volt, ilyen lett élménybeszámolókkal árulják. Telesop ke keretek közt értékesítési modellben a nem, nem a, meg, a megváltást, a Jézus Krisztus, a megtérést, a de ténylegesen úgy, ahogyan a délelőtti műsortsávban. Az oborka szeletelődik. Igen, igen. Kaptunk még egy e, érdekes sms azért nehogy már az legyen, hogy a nők lépcsőházakban tüzelnek lúzerekre várva, mekkora hülyesség már. De hát erről van szó. Hát tehát ezt énekelték itt az mi, előbb. mi sem így gondoljuk el a lépcsőházakat. Bármelyik lenne. Viszont Bezőmisi, meg a kis barátai így gondolják. Felolvasom még egyszer, hogy a 2 per 4 es lépcsőházban többen is tüzelnek, de nem a katonák, hanem a gyengébbik csapat. Kinek kapura jönne egy kapcsolat? de hát gyengébbik, hát világos, egy kapcsolat, tudod? Ők kapcsolatot akarnak, és ezt fejezzük ki úgy, hogy tüzelnek, érted? Egy kapcsolat. Hát ez nagyon szép. Én, én ezt a saját esküvőmön le fogom játszani, szerintem. vokmenem uh, hátul a bokorban, hogy senki ne hallja. Köszönjük, hogy itt voltatok ma az önkényes mérvadóban. Puzsér Robival, Nyári Gáborral, Horváth Oszkárral, Magna Kumlaudéval, és az MLM, az MLM, Istennel. Emelem a tétet. Vagyis gépvel, úszível és igen. bobbal. Igen, és Rolf Kip oktató filmjével, amiből remélem, hogy sokat tanultatok, és az eddigi hibáitokat nem követitek el újból. Sziasztok!